Róma, 1894. Ősze – Hol lehet a papa? – Maria idegesen járkált föl alá az ebédlőben. Valahányszor egy kocsi közelettét jelző zajt hallott, a magas ablaknál termett, és az utcát fürkészte. Mindjárt itt lesz! – nyugtatta lányát Renilde Montessori. Fölnézett a horgolásából. Éppen egy kis csipketerítőt készített, amelyet a sötéten fénylő, cseresznyafakon módra szánt, hogy minden látogató azonnal lássa, milyen ügyes és szorgos fölgy a házasszonya. Apát tudja, hogy el kell kísérnie téged az egyetemre. Néha már azt gondolom, a papa szándékosan késik, csak hogy még jobban megnehezítse nekem a tanulást. Pedig már így is épp elég nehéz. Minden áldott nap újra és újra irigy diáktársakkal és tudatlan professzorokkal kell megküzdenem, akik nem akarnak nőt látni megszentelt termeikben. Maria visszatért az étkező asztalhoz, és a legkevésbé sem elegánsan lehoppant az egyik székre. Hosszú, karcsú ujjaival türelmetlenül dobolt az asztallapon. Butaság! Apád mindjárt megjön. Tudja, hogy nem mehetsz egyedül az anatómiai intézetbe. Ebben az esetben nem elég, ha én ülök melletted a kocsiban, vagy akár egy másik nő. Nem szokványos gardedám feladat, oda férfi kísérőre van szükséged. Renilde homlokát ráncolva rosszalló pillantást vetett Maria kezére. – A bajnád a dobolást? – kérdezte szigorúan. Maria bűntudatosan ölébe ejtette kezét. Hiába volt már 24 éves, anyja jelenlétében sokszor kislánynak érezte magát, kiváltképpen, amikor zabolátlan viselkedése miatt anyai rendre utasításban részesült. Miközben széles Itáliában ő az egyik első olyan nő, aki sikerrel végzi az orvosi egyetemet, ráadásul a múlt hónapban még a tekintélyes, ezer lírával járó Roli ösztöndíjat is elnyerte. Ennek köszönhetően anyagilagin már menően függetlenné vált szüleitől. Bármelyik másik szemináriumról vagy előadásról volna szó, nem számítana, ha késnék, mondta Maria. Megszokta már, hogy nőként amúgy is csak akkor léphet be az előadó terembe, amikor már minden férfi kollégája elfoglalta a helyét. Mivel későn jövők mindig akadtak, rendszeresen kint kellett várakoznia, és sosem hallotta az előadó bevezető mondatait. De az első bonsztermi órámon, ami ráadásul magánóra roppant kellemetlen volna elkésnem. Bartolotti professzor nagyon rossz néven venni. Tudom, Maria, és nekem elhiheted, apád is tisztában van ezzel a körülménnyel. Montessoriéknál napok óta másról sem volt szó. Maria egyetlen alkalmat sem hagyott ki, hogy megosztsa félelmeit családjával. A termet ahol halott emberi testeket vizsgáltak, rémisztőnek látta, legszívesebben el is kerülte volna. De anatómia órák nélkül nem adnak diplomát. Máriának tehát át kellett lesnie rajtuk. Renilde letette horgolását az asztalkára és bátorítóan nézett a lányára. Most, hogy már idáig eljutottál, boldogulni fogsz az anatómiai tanulmányaiddal is. Férjével, Alessandro Montessori pénzügyminisztériumi tisztviselővel ellentétben renyőde kezdettől fogva lelkesen fogadta a lánya pályaválasztását, és feltétel nélkül támogatta abili szándékában, hogy Olaszország egyik legelső orvos nője váljék belőle. Leánya döntése nem érte váratlanul. Maria a hat éves elemi iskola után műszaki középiskolába járt, majd két évig természettudományos tanulmányokat folytatott. Ebből szinte logikusan következett az orvostudomány. Alessandro Montessori persze, mindezt valamelyest másképp látta, Renélde azonban büszke volt a lányára. Büszkeségébe talán egy csöppiricség is keveredett, hiszen ő maga is éles eszű asszony volt, és őt is érdekelték a természettudományok. Neki azonban sajnos sohasem adatott meg, hogy egyetemre járhasson. Ezt a kiváltságot a nők az új, egyesült olasz királyságban is csak fokozatosan vívták ki maguknak. Addig is, amíg vársz, igazán csinálhatnál valami hasznosat. Föltűzhetnéd például rendesen a hajad, javasolta Renilde. Önállósodott egy tincsed, ami nem csupán anyagnak, de egyenesen frivolnak tűnik. Nem engedheted meg magadnak, hogy a szájukra vegyenek. Maria vágott egy grimaszt. Megszokta már, hogy anyja kifogásolja a megjelenését. Renilde Montessori született Stoppani. Egy nagy birtokos család leányaként jött a világra Kiara Váldében, Ankúna közelében. Az olaszok többségéhez hasonlóan ő is szentül meg volt győződve róla, hogy a katolikus egyház az embereknek nem csak az egyetlen üdvözítő hitet nyújtja, de azokat a szabályokat is, amelyekhez tartaniuk kell magukat az életben. És az illendőséget a legfőbb erények közé sorolta. Maria éppen azon volt, hogy eleget tegyen az anyai kérésnek, amikor meghallotta, hogy a földszinten nyílik a bejárati ajtó. Na végre! Maria fölpattant a helyéről. Feledve a rakoncátlan hajtincset, fölkapta bőrváltáskáját, benne könyveivel, jegyzeteivel és toltartójával, és leviarzott a lépcsőn. Hogy ne kelljen olyan sokat cipelnie, a könyveket vékony füzetekre szedte szét, és mindig csak azokat vitte magával, amelyekre éppen szüksége volt. Mihelyt levizsgázott, az egyes füzetkéket ismét könyvekké kötötte be. A táskája ezzel együtt jó néhány kilót nyomott. – Maria, Tessék! – fordult hátra Maria. Ugye vacsorára hazaérsz? – Nem tudom. Flávia tegnap friss tésztát gyúrt, zsájás, molyas tészta lesz. A kedvenced! Nagyon csábítóan hangzik mama, de sajnos nem tudom, meddig kell a teremben maradnom. Renilde egy pillanatra csalódottnak tűnt. Nem örült, hogy esetleg a szokásosnál tovább kell majd várnia a lányára. Az esti beszélgetések Máriával egy hangú hétköznapjai csúcspontját jelentették. Sok éve már, hogy lánya életének minden apró mozzanatáról tudott, és remélte, hogy ez a jövőben is így marad. Megvárlak. Viszont Maria kezével csókot dobott anyjának majd a legkevésbé sem nőies léptekkel végig robogott az előszobához vezető folyosón. Fölkapta hosszú szoknyáját, hogy megnebotoljék a szegélyében. A nyakláncán függő kis aranyóra ide-oda himbálózott. Apja az előtérben a bejárati ajtónál állt. A aktatáskáját a cseléd lány, kezébe nyomta, de a kalapját magán tartotta, sőt, a kesztyűjét sem betette le úgy fogta sét pálcáját. Alessandro Montessori Tekintélyes megjelenésű férfiú volt, aki roppant mód adott is a külsejére. Ne rohanyj, még a végén a saját lábadban fogsz elbotlani, egyezte meg rosszallóan. Maria örült, hogy apja újra beszél vele. Amikor jó két évvel azelőtt bejelentette, hogy orvos akar lenni, Montessori sokáig szóba se állt vele. Maria hiába kérte ki a véleményét, következetesen levegőnek nézte őt. A közös étkezések kínszenvedést jelentettek. Szerencsére ezen már túl voltak, amiben két fontos esemény is közrejátszott. Az egyik arróli ösztöndíj, a másik pedig az a megtiszteltetés, ami Mariát a villa rendezett rendezett virágünnepen érte. Ráesett a választás, hogy az egyetem nevében zászlóval és virágcsokkorral köszöntse Margit királynét. Ezután a lapokban megjelent a királynéval közös fényképe. A riporterek pedig a királyné szépségén kívül a fiatal orvostan nő báját és eleganciáját is magasztalták. Ám, jól lehet Alessandro végre megint büszke lehetett a lányára, azok az idők, amikor feltétlen, meleg szeretettel csüngött Marián, nyilvánvalóan egyszer mindenkorra a múlt ködébe vesztek. Túlságosan nagy volt a csalódása, amiért lánya az ő akarata ellenére az orvosi hivatás mellett döntött. Maria azonban Túltette magát ezen. Egy óra múlva már az anatómia teremben kell lennem, mondta izgatottan. Az aztán végképp nem fiatal lányoknak való hely, dörmögte apja. Köszönöm, hogy elkísérsz, felelte higgadtan Maria. Apja válasz helyett kinyitotta a lakás ajtaját és előre engedte a lányát. Maria elvette Flávia kezéből vékony porköpenyét. A cselédlány egy éve került Montessoriékhoz, erődje Szilvia hajadon létére teherbe esett, úgyhogy még aznap, ahogy meggyónta állapotát, elküldték a háztól. Renilde Montessori a legkisebb erkölcsi botlást sem tűrte. Amilyen haladónak mutatkozott lánya tanulmányait illetően, olyan konzervatív nézeteket vallott a férfi és nő közötti kapcsolatról. Maria nem bújt bele a köpenyébe, csak lazán a vállára vetette. Nem fázott. Éppen ellenkezőleg, az izgalomtól apró izzadság cseppek gyöngyöztek a halántékán. Szíve szaporán vert, és a megszokottnál laposabban vette a levegőt. Talán reggel valamivel Lazábra kellett volna kötnie a fűzőjét. De úgy tapasztalta, hogy megjelenésével befolyásolni tudja férfi kollégái tekintetét. Minél szűkebbre húzza derekán a fűzőt, és minél jobban kiemeli nőjességét, az ellenséges férfi pillantások annál gyorsabban változnak hódolat teljessé, miközben végighalad az egyetem hosszú sötét folyosúin. Mária gyorsan kilépett a lépcsőházba, és apja előtt lement a széles, kanyargós lépcsőn a földszintre. A ház előtt zárt, sötét kocsi várakozott. Alessandro Montessori ezzel érkezett haza az imént a pénzügyminisztériumból, ahol főrevizorként dolgozott. Többnyire a tevere partján sétált haza a munkából. A tény, hogy kocsit hívott, a lány szemében azt bizonyította, hogy apja nem akarta fölöslegesen megvárakoztatni, ami hálával töltötte el Mariát. A kocsis megpillantotta a lányt, egy ugrással lent termett a bakról, és előzékeny mozdulattal kinyitotta a kocsi ajtaját. Grácie mille! Maria kecsesen beszállt. Apja vele szemben menetirányban foglalt helyet a piros kárpittal bevont padon. Alig, hogy leültek, a kocsi hirtelen mozgásba lendült, és zörögve tovarobogott az egyenetlen kövezeten. Az 1303-ban a pápa által alapított La Sapienza Egyetem még mindig a Vatikán közelében állt. Időközben állami egyetem lett, és négy fakultásra oszlott – teológiaira, bölcsészetire, jog- és orvostudományira. Maria és apja keresztül hajtott Rómán, és elhalt a város jó néhány nagy látványossága előtt. Maria alig, hanem minden más napon élvezte volna a kocsi ablakából tároló látványt. Szerette a lüktetővárost, amelynek minden egyes épülete a múltról mesélt, a pápák és a mindenkori világi uralkodók hatalomért vívott szűnni nem akaró harcáról. Róma csak Olaszország egyesítése után vált modern fővárossá, amikor az eféle összecsapások már lekerültek a napirendről. A műemlékek úgy sorjáztak, mintha egy nagy szabadtéri múzeumban volnának. Ma azonban Maria figyelmét nem kötötte le sem a Kolosseum, sem a Fórum Romanum, sem az Angyalvár, sem a Panteon. A tevere higgyán átkelve egy pillantásra sem a folyót, idegesen tördelte ölébe ejtett kezét, és aggodalmasan szemlélte rajta a vörös foltokat. Ezt a gyakorlatot nem kellene megcsinálnod, mondta halkan apja. Mindenki megérteni ha félbehagynád a tanulmányaidat, nem szégyen, ha más hivatást választasz. Erről szó sem lehet, csattant fel Maria. Aztán valamivel szelédebben hozzátette. Bármi is várma engem, nem adom fel. Két év múlva doktoreszaként távozom az orvosi karról. Alessandro Montessori konterhelten ráncolta magas homlokát. Mérges volt, egyszer, mint aggódott is a lányáért. Nem jó az, ha egy fiatal leány halott emberek mesztelen testét kaszabolja. Ugyan, papa. Maria türelmetlenül égnek emelte tekintetét. Ezt már annyiszor megbeszéltük. Miért magától értetődő, ha fiatal férfiak boncolnak halottakat, és miért olyan botrányos, ha ugyanezt egy fiatal nő teszi? Mert illetlen. Bele sem akarok gondolni, hogy mit fogsz látni. Maria csak a fejét rázta nem felelt. Unta ezt a vitát, amelyről tudta, hogy úgy sem vezet sehová. Belevágni egy halott ember testébe elég hátborzongató, de mindegy, hogy a vágást férfi vagy női kéz végzi. Maria tisztában volt vele, hogy bonsztermi tapasztalatait magányosan kell majd megszereznie. Állítólag férfi hallgatóktól nem lehetett elvárni, hogy nő jelenlétében mesztelentesteket tanulmányozzanak. A professzorok azon a véleményen voltak, hogy az ifjú hallgató hölgyeknek egyáltalán nem kellene mesztelentesteket nézegetniük. Ám hogy mindezt férfiak jelenlétében tegyék, kimondottan obszcén dolognak tartották. Ezért Máriának előbb elméleti magánórákat kellett vennie, hogy aztán a bonszteremben egyedül elvékezze a boncolási gyakorlatokat. Csak akkor mehet be a terembe, ha a többi diák már végzett a feladatával. Ha a diáktársai túl soká pepecselnek a nap is lemegy, mire Maria végre beléphet a helyiségbe. A kocsi megállt az orvosi kar négy emeletes világos épülete előtt. Jobb és baloldalt óriási oszlopok között széles lépcső vezetett a bejárathoz. Maria kiszállt a kocsiból, apja követte. Elkísérjelek a teremig? Maria körülnézett. Az egyetem előtti téren egy lélek nem járt. Egy anyanyafogó kisfiát vonszolta át az utca túloldalára, egy inas legény pedig egy nehéz görbefém darabokkal telepakolt kézikocsival küzködött. a kutya sem figyelt. Tekintete felsiklott az épület homlokzatán. Az első emelet egyik magas ablaka mögött felismerte az egyik professzora alakját. Az látta, hogy Maria nem egyedül érkezett, ezzel az illendőségnek eleget tettek. Nem, nem szükséges, köszönöm szépen. Hányra jöjjek, érted? Elég, ha tízre küldesz, értem egy kocsit, felelte Maria. Nem hiszem, hogy éjjel bárkinek is eszébe jutna ellenőrizni, te is a kocsiban ülsz-e. Tíz órára? ismételte meg az apja zord hangon. Még mielőtt tiltakozhatott volna, Maria elbúcsúzott és felsietett a bejárathoz vezető lépcsőn. – Sietnem kell! – szólt hátra és intett apjának. Az épületben hűvös volt. Maria összehúzta magának öpenyét. A vastag falaknak köszönhetően a városban szinte elviselhetetlen nyári forróság kívül maradt, és télen is kellemes volt a hőmérséklet. Tavasszal és ősszel viszont meglepően hűvös volt. A bejárattal szemben a falon hatalmas óra mutatta az időt, amitől az előtér inkább valami személytelen pályaudvari csarnokra emlékeztetett. Az óra a legkevésbé sem illett az épület helységeinek barokk pompájához. Az egyetemnek ez az épülete egykor püspöki palotaként szolgált. Helyhiány miatt a négy fakultást Róma legkülönbözőbb helyein álló épületekben helyezték el. Az orvostudományi kar paládzója a legelegánsabbak közé tartozott. A lépcsőkorlátok virágos kőgirlandjai, a bemélyedések pufók angyalfigurái, mind az épület egykori lakóinak gazdagságáról tanúskodtak. Bár az aranyozás itt-ott már lepergett a domborművekről, sejteni lehetett, milyen impozáns fogadásokat és bálokat rendezhettek itt valaha. A keskeny magas folyosókon ma többé-kevésbé elhivatott diákok járkáltak, és a tanulás kedvéért bevették magukat a fehérre mázolt ajtók mögé. Maria kettesével vette az alacsony lépcsőket, úgyhogy hamar felírt a félemeletre, ahol üvegablak mögött ült az intézet szolga. Mauricio ápolatlan külsejű, alacsony emberke volt, aki még a habsburgok elleni háborúban vesztette el jobb karját. Most álló napok is fafülkében gubbasztott, újságot olvasott, amikor éppen nem a szalám is kenyerét majszolta, amelyet reggelenként munkába indulás előtt a felesége csomagolt neki. Mauríció ügyet sem vetett az előtte elsiető lányra, aki ment tovább fel a második emeleti anatómia terembe. Útközben két diáktársa jött szembe, Andrea Testoni és Marco Balfano, mindketten gazdag római polgárcsaládok sarjai, akikkel együtt kezdte tanulmányait. Eddig fele annyi vizsgát tettek le, mint Maria, ami kicsapongó életmódjukkal volt magyarázható. Éjszakáikat előszeretettel töltötték a város kávéházaiban és bárjaiban, és tanulás helyett estiekre is táncmulatságokba jártak. Gőgösen lenézték Mariát, és az elmúlt két évben még csak nem is köszöntek neki. Viszont egyetlen alkalmat sem hagytak ki, ha megnehezíthették az életét. Amikor Andrea Testoni meglátta, alattomosan elvigyorodott. Aztán a nála egy magasabb Márkó bálfánóhoz fordult, és hangosan megszólalt, hogy Mária is meghallja. Na, ma végre megleckésztetik ezt a beképzelt libát, Régesedékes. edékes Balfánó válaszképpen fölnevetett. Maria megszokta két diáktársa gyűlölködését, de most mégis bántotta a megjegyzés. Egyiküknek sem ártott soha. A pusztat tény, hogy ő nő, elég volt, hogy a férfiak becsületükben sértve érezzék magukat. Maria lenyelte a mérgét, és emelt fővel elhaladt mellettük. Hosszú szárú fűzős cipőjének sarka hangosan kopogott a padló kövein. Maria igyekezett a maga okozta zajra összpontosítani, és nem meghallani kettejük gúnyos nevetését. A folyosó végén megállt. Feszülten fülelt. Az ajtó mögül hangokat vélt hallani. Diáktársai még nem fejezték be a gyakorlatot. Neki tehát várakoznia kell. Idegesen az egyik ablakhoz lépett, és a márvány ablakpárkánynak támaszkodott. Egy örökké valóságnak tűnt, mire nyílt az ajtó, és két újabb diák lépett ki a folyosóra. Rá Mariára, mintha levegő lenne, szótlanul elmentek mellette. Sápadtak voltak, és megviseltek. Röviddel ezután újra nyílt az ajtó. Ezúttal Bartolotti professzor lépett ki rajta. Á, itt van, mondta. Bartolotti apró termető, szikár, hajlott hátú férfiú volt. Hegyes orrán keskeny szemüveg, amelynek fémkerete felett sötét gomb szemével szigorúan mustrált a diákjait. Egyike volt azon kevés professzornak, aki jó indulattal viseltetett Mária iránt. Kezdetben nem így volt, de amikor látta, hogy a lány minden gyakorlaton pontosan megjelenik, lelki ismeretesen elvégzi feladatait és az ajánlott olvasmányokat is tüzetesen elolvassa, megváltozott a véleménye. Bardolotti immár becsülte egyetlen női tanítványát, szembeszállt a többi tanár, mindenek előtt dr. Szergyi nézetével, és gondoskodott róla, hogy Maria, ha nem is a többi diák jelenlétében, részt vehessen az anatómia órákon. Fáradjon be, signorina Montessori, mielőtt még besötétedik. A professzor kitárta az ajtót és magához intette Mariát. Sötét öltönye fölött már nem makulátlanul tiszta köpenyt viselt, amelyen addigra vér és testválladékok nyomai égtelenkedtek. Mária nagyon igyekezett, hogy nem eredjen a foltokra. Most először lépte át az anatómia küszöbét. Korábban csak különböző rémtörténeteket hallott a helység berendezéséről, és élénk képzeletével ezekből állította össze saját képét. Tétován követte az apró termetű professzort a hosszan elnyúló terembe, amely magasabb volt a folyosónál, mennyezetét pedig gazdag, színpompás, freskó iszítette. Félmeztelen római istennők ültek kocsiaikban, amelyeket különös mesebeli lények húztak. Mária figyelme azonban nem a sok évszázados falfestményekre, hanem a jobb és baloldalt a fal mellett álló magas szekrényekre összpontosult. A polcokon különböző méretű üvegek sorakoztak, a tartályok tartalmának láttán megporzongott. Halott emberek testrészei úszkáltak bennük, új percek, kezek, belső szervek, sőt, az egyikben egy magzat egész teste. Mariának föl kavarodott a gyomra. A kései ebéd, amelyet néhány órával azelőtt fogyasztott el, sovanykás ízzel elindult fölfelé. Az üvegeknek iszonyatos szalmiák és enyészett szagok volt. Ott hátul letelti a kabátját és felvelt egy köpenyt, nehogy összepiszkolódjék a ruhája. Bártolotti professzor a terem oszlopsorral elválasztott hátsó traktusában felállított ruhafogás felé mutatott. Maria hátra sietett és közben gondosan ügyelt rá, hogy ne nézzen se jobbra, se balra. Vajon vállalható-e erkölcsileg, hogy halott emberek szervei örök időkre üvegekben uszkájanak, ahelyett, hogy a sírban nyugodnának békésen? A rubafogáshoz érve felakasztotta porköpenyét és megfogta az egyik ottani köpenyt. A szegélye nedves volt, és ragacsos. Maria elengedte, visszahőkölt. Gyorsan leakasztotta a porköpenyét, akkurátusan összehajtogatta, és nagy nehezen begyömöszölte a váltáskájába. Anyától ezért biztosan alapos fejmosást kap majd, de még mindig jobb, ha az anyag egy kicsit meggyűrűdik, mintha emberi maradványok nyomai ragadnak rá. Ujjait összecsippentve széthúzta a köpenyeket, végül kiválasztott egyet, amelyet ugyancsak vérfoltok és világosabb testvállaladékok pöttyöztek, de ezek legalább már rászáradtak az anyagra. Undorodva belebújt a köpenybe, majd visszatért a professzorhoz. oda odalépett az egyik asztalhoz és meggyújtotta az ott függő petróleumlámpát. A villózó fény rémületes árnyékokat vetett a piszkos asztallapra. Nem vettük magunknak a fáradtságot, hogy lemosuk az asztalt, úgyis rögtön megint piszkos lesz, jegyezte meg a professzor, mint egy mellékesen. Maria csak bólintott. Azt gondolta, jobb, ha ki sem nyitja a száját. Félt, hogy elhányja magát. Ma először szerveket fog vizsgálni, jelentette ki Bartolotti. Belső szerveket készítettünk elő, ezeket kell tanulmányoznia. Az a cél, hogy felismerje, hol húzódnak a fontosabb véredények, és hogy miként viszonyul egy egészséges szerv nagysága és konzisztenciája a betegszervéhez. Kérem, hogy részletesen és írásban rögzítse minden észrevételét. Később a szemeszter során testrészeket kap tanulmányozásra. Ezeken rétegről rétegre, egészen a csontig előre haladva minden egyes int és izmot fel kell tárnia. A fél év után vakon vagy álmából felkeltve is ismernie kell, és meg kell tudnia nevezni az emberi test minden apró proporcikáját. A professzor rövid szünetet tartott. E feladatok eredményétől függ a fél éves osztályzata. Mária ismét bólintott, és az asztalon lévő tálra merett. Benne a vizet pirosra festette a vér, amit az előző diákok belemostak. Mellette egy piszkos, gyűrött törölköző hevert. Hozhatok tiszta vizet? Tessék, Bartolotti ingerült pillantást vetett rá a szemüvege fölött. Szeretnék tiszta vizet tölteni az edénybe. Csak időfertcsérlés. Késő van, haza akarok menni, a feleségem vacsorával vár. Maria gyomra minden nemű evés gondolatától lázadozni kezdett. Nem marad itt velem? Maria már leperzni sem próbálta a hangjában reszkető félelmet. A rémület úgy kúszott fel a testén, mint egy pók, míg be nem fészkelte magát a tarkóján. Felhúzta a vállát. – Persze, hogy nem. Mit csinálnék itt? Nézzem, ahogy valami szeszkazán máját finom szeletekre vagdossa? Maria elszédült. Igyekezett összeszedni magát is, egyenletesen ki és belélegezni, hogy ne veszítse el az eszméletét. A bűz iszonyatos volt. Azon tűnődött, hogy vajon a kipárolgás nem káros-e az ő egészségére. Megmutatom magának, hogy kell bánni a szikével, hogy kell úgy fogni, hogy ne vágjon bele a saját kezébe, aztán majd jön az intézetszolga is behozza a szerveket, amelyeket magának készítettünk elő. A többi a maga dolga. A könyvei itt vannak? Maria alig hallható igent mondott. Pompás, akkor lássunk munkához. Bartolotti az asztal végén álló vese alakú fémedényből éles eszközöket emelt ki, és sorban elhelyezte őket a mocskos asztallapon. Célra törően az első szikéért nyúlt, és ügyesen kézbe vette. Gyakorlott mozdulatokkal megmutatta, hogyan kell fogni, majd továbbadta Máriának, és azt kérte tőle, hogy utánozza a mozdulatot. Ugyanígy tett a többi eszközzel is. A külön óra néhány perc múlva véget is ért. Hát ennyi volt, mondta elégedetten a professzor. Szereztem magának lámpát, hogy legyen elég fény, és ne alakjuk és szaguk alapján kelljen véleményt mondani a szervekről, tette hozzá jót a saját megjegyzésén. Alig egy óra múlva már az orráig sem fog ellátni. Megy le a nap! Mariának reszkedett a térde. Miért nincs az egész teremben egyetlen szék sem, vagy legalább egy zsámoly, amelyre leülhetne egy kicsit? Bartolotti visszadette a fémtálba az eszközöket, és kezét a köpenyébe törölte. Ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. Még mielőtt a professzor azt mondhatta volna, hogy tessék, nyikorogva nyílt a fajtó, és belépett rajta mauríció. Maria azon tűnődött, hogy a szolgavajon az állával nyomta-e le a kilincset, mert azzal az egy megmaradt kezével egy jókora edényt cipelt. A tartály alakja arra a formára emlékeztette, amelyet Flávia néhány hét múlva majd a hagyományos adventi kalács a panettone sütéséhez fog használni. De ebből az edényből nem finom vanília, mazsola, élesztő és citromhéj illat áradt, hanem valami bestiális bűz, amely mintha közvetlenül a pokolból jött volna. Mauríció nagy zajjal lecsapta az asztalra a tároló edényt, amelyben a sötét, nyálkás mossza a tál pereméig löttyent, majd a gondnok szónélkül csoszogva elindult az ajtó felé. Mauríció addig itt vár, amíg maga be nem fejezi a munkát. Nem kell sietnie, nyugodtan tanulmányozzon végig mindent. A szolga elmormolt néhány keresetlen szót, de ezek belevesztek a sűrű, a mellét szakállába. Újra nagy dörrenéssel becsapta maga mögött az ajtót. Van még kérdése? Maria feje tele volt kérdésekkel, de nem merte feltenni őket. Bartolotti türelmetlennek tűnt, elővette aranyzsebóráját és felpattintotta a tetejét. A napnál is világosabb volt, hogy haza szeretett volna menni a feleségéhez, hogy elfogyassza jól megérdemelt vacsoráját. Már bújt is ki a köpenyéből, hátra vitte a terem végébe, és felakasztotta a fogassa. Ahogy visszaért, látta, hogy Maria még mindig nem merte szemügyre venni az edény tartalmát. – Van közte néhány egészen kitűnő szemléltető anyag – mondta Bartolotti. – Kíváncsi leszek a feljegyzéseire. Rengeteget fog tanulni belőle, kedvesem. Aria korán sem volt biztos benne, hogy a professzor jóslata beteljesül, mivel éppen azon tűnődött, mit tegyen, hogy ne ájuljon el. Akkor hát sok sikert kívánok. Bártolott indulni készült, de akkor eszébe jutott még valami. Kérem, ne felejtse itt a lámpát, amikor elhagyja a termet. Mauricio majd elteszi a helyére. A szétvágott szerveket pedig dobja csak bele az asztal alatti vödörbe, majd reggel a takarítónő kiviszi. Maria elbúcsúzott a professzortól, és mihelyett Bartolotti kilépett a teremből, megkereste az említett vödröt. Ám ahogy fölfedezte, kis hián fölsikoltott. A fedetlen vödör ugyanis tele volt különböző nagyságú és formájú hús darabokkal. Maria az ablakhoz roland, és mindkét szárnyát föltépte. Aztán megkapaszkodott az ablak, párkányban és kihajolt. Mohón teleszívta tüdejét az őszi este soha nem érezte még ennyire kellemesnek a lócitrom, a péknél sülő kenyér és a számtalan kéményből fölszálló szagát. Egy pillanatra lehúnyta a szemét, a szíve vadul kalapált, érezte, hogy testében lüktet a vér. Amikor orcimpájából kiment a bűz, lassan kinyitotta a szemét és lenézett az utcára. A hepehupás kövezeten egy bírkocsi zötyögött, amott pedig egy nő súlyos, kisi hibás paradicsommal és uborkával színültig telepakolt kosarat cipelt. Szedett-vedett viselt, és elgyötörtnek látszott. Biztosan olcsón jutott a zöldséghez. Mögötte elegáns kabádban két idősebb hölgy ballagott. Egyikük kezében összecsukott napernyővel, amely most sétapálcaként szolgált. A nők a kereszteződés után semmibe vesző, frissen lerakott kövei lépdeltek. Maria irigykedve nézett a jól szituált hölgyek, de még a kopott ruhájú meggyötört nő után is. Mit nem adna, ha cserélhetne velük? Bárhol szívesebben volna, mint ebben a teremben. Mennyivel szívesebben húrszolta volna végig a városon vödörszáma rothadó zöldséget, mint hogy az asztalon levő edény undorító tartalmával foglalkozzon. Mi rosszat követett el, mivel érdemelte ki ezt a szörnyű büntetést? A gőgiért kellene most lakolnia? Az a két nő az utcán elégedetnek tűnt az életével. Csevegtek és nevetgéltek. Vajon miért nem képes ő is beérni az élet apró örömeivel? Miért is vette a fejébe, hogy bebizonyítja a világnak, egy nőből éppen olyan jó orvos válhat, mint egy férfiből? Ökölbe szorította a kezét. Mert ez az igazság mondtad magában tacosan. Az egyik mellékutcából egy lámpa gyújtogató lépett ki. Hóna alatt létrával, a másik kezében kis lámpával. Oda ment az egyik gázlámpához, felállította a létráját, felmászott rá, és hozzá hogy lángot gyújtson. A nap már alábokott, nem egészen fél óra múlva teljesen eltűnik. Maria elépett az ablaktól, vissza a terembe, jobb, ha munkához lát. Orrát újra megcsapta az enyészet édes kis szaga. Igyekezett laposan lélegezni, abban a reményben, hogy így kevés levegő kerül a tüdejébe. Elszántan visszatért az asztalhoz. Szerencsére, bár professzor gondolta a lámpásra, és meg is gyújtotta. A teremben addigra egészen sötét volt már, csak a lámpa adott némi fényt. Villódzó lángja félelmetes árnyékokat vetett a falra, és mintha élettel töltötte volna meg az üvegeket. A deformálódott testrészek úgy festettek bennük, mint ha valami bizarr táncot járnának a zavaros folyadékban. Mária kényszerítette magát, hogy ne nézzen oda. Figyelmét a rettenetes edény tartalmára összpontosította, a tetején sötét, csillogó massza. Iszonyatosan bűzlött, mint az ördög lehelete. Mária legyőzte hány és munkához látott. A máj nyálkás volt és hideg. Összecsippentett ujjakkal kivette az edényből, és kicsapta az asztalra, ahol az minden irányba szétterült, mintha csak el akarna menekülni Maria elől. A vesetából kivett egy szikét, és elvégezte az első vágást. Közben egy gyermekdalt dúdolt, hogy elterelje figyelmét undoráról. Saját hangját is kísért, tetiesnek hallotta. Luczola, Lucsola, lucsola fientame, ti darul il pandere, pandere regina. Ebben a pillanatban Maria, a dalbéli király és királyné minden kenyerét odatta volna a Szent János bogaraknak, csak hogy ne legyen egyedül. Megpróbált nem gondolni rá, mit csinál éppen. Ez a máj nem sokkal korábban még egy embernek tett jó szolgálatot, most meg itt hever egy táblán a mocskos asztalon. Gondolj valami szépre, intette magát Maria, de hiába. Minden egyes művelet kínszenvedés volt, minden egyes vágás gyötrelem. Jeges veríték folyt a homlokáról, a csöppek az asztallapon koppantak, de folytatta a munkát. Amit látott, följegyezte a füzetébe. Valahányszor letette kezéből a szikét, beletörölte kezét a piszkos törölközőbe, és csak ezután vette fel a ceruzáját. Ezzel együtt úgy érezte, hogy egyszer mindenkorra beszennyezi drága íróeszközeit. Az edényben egyre fogytak a vizsgálandó szervek. Amit már fölvagdosott, a mellette álló vödörbe dobta. Miközben dolgozott, Flávia jutott az eszébe, amint konyhakéssel fölapritja a húst a vasárnapi ebédhez. Csak hogy Mariának nem egy disznó húsába, hanem egy halott ember májába kellett belevágnia. Maria az utcáról beszűrődő legkisebb zajra is összerezzent, még a nyakában hosszú láncon függő aranyóra ketegését is természetellenesen hangosnak hallotta. Egy örökké valóságnak tűnt, mire kiürült az edény. Maria belenézett. Az aján csak valami sűrű váladék maradt. Megkönnyebbült. A piszkos törölközővel septiben végig törölte az asztallapot. Aztán fogta a vizes edényt és kivitte a folyosóra a mosdókagylóhoz. Egyik kezével közben a lámpást tartotta. Alig várta, hogy kiönthesse az undorító lét. Úgy szaladt, hogy a folyadék kétszer is kilöttyent, aztán vissza a boncterembe, levetette és a többi közé akasztotta a piszkos köpenyt, és sietősen távozott. Lerohant a lépcsőn a félemeletre, ahol Mauríció a fülkéjében szúnyókált, amikor fölébresztette, a férfi feltápászkodott. Legközelebb nem várok ilyen sokáig, morogta barátságtalanul. Elvette Maria kezéből a lámpást, a lány kénytelen volt sötétben lebotorkálni az utolsó néhány lépcsőfokon. Szerencsére az utcai lámpák fénye a magas ablakon át beszűrődött az előcsarnokba. Maria valósággal kirontott az épületből, és teleszívta a tüdejét friss levegővel. A gázlámpa mellett ott várakozott a bérkocsi, amelyet az apja küldött érte. Mária legszívesebben gyalogment volna haza, de természetesen szóba se jöhetett, hogy egyedül gyalogoljon keresztül a városon. A kocsi is észrevette és lemászott a bakról. Öztövér férfi volt, kalapját a szemébe húzva viselte, szorosan összehúzta magának a kabátot. Szemlátomást fázott. Már egy órája várok, mondta Mogorván. Ezt fel kell számolnom, ennyi idő alatt legalább három fuvart lebonyolíthattam volna. Maria túlságosan kimerült volt, hogy leálljon pénzről vitatkozni a kocsissal. Fáradtan beszállt, és az ablakból figyelte, ahogy elindul a kocsi. Teljesen üresnek érezte a fejét, és csak forró vízre és illatos szakmarra vágyott, hogy lemoshassa kezéről a vért. Amikor a kocsi megállt a házuk előtt, kiszállt és zogszó nélkül kifizette az arcátlanul magas fovardíjat. Miközben pénztárcájából leszámolta a kocsi markába a pénzt, Fájdalmasan tudatosult benne, hogy az e fajta esték még ismétlődni fognak. Nem sokára már nem csak szerveket, hanem testrészeket is, és egyszer majd egész hol testeket kell boncolnia. És mindezt ellentétben diáktársaival, nem csoportosan, hanem egy egyszer magában kell megtennie. E felismeréstől Maria maradék is elpárolgott, arcán patakokban folyt könny, és már csak aludni vágyott. Ügyet sem vetve értetlenkedő pillantására, köszönés nélkül faképnél hagyta a kocsist. Gyors léptekkel a kapunál termett, belépett a házba, és a kanyargós lépcsőn felsietett az emeletre. Flávia a jelek szerint már várta, mert alig, hogy Maria kopogott, nyílt is az ajtó. Jó későn jött, állapította meg Flávia, ő is fáradtnak tűnt. Ilyenkor általában rég aludni szokott már, hiszen reggelenként neki kellett elsőként felkelnie, hogy befűtse a tűzhelyet és elkészítse a családnak a reggelit. Édesanyja az ebédlőben várja. Máriának nem sok kedve volt az anyjával társalogni, de már nem volt menekvés. Renilde meghallotta a lánya hangját, és kilépett a folyosóra. Gyere, mert teljesen kiül a vacsora, hívta a lányát az ebédlőbe. Nem vagyok éhes. Ne putáskodj, egész nap nem ettél, muszáj enned valamit. A köpenyét a kocsiban hagyta? nézett Flavia Mária mögé, mintha azt feltételezné, hogy a lány ott rejtegeti a porköpenyt. Maria fáradtan kinyitotta a bőrtáskáját, és előhúzta belőle a gyűrött ruhadarabot. Ó! Flavia összeráncolt homlokkal vette kézbe a köpenyt. Sajnálom, szabadkozott Maria. – Attól tartok, ki kell vasalnod, holnap megint szükségem lesz rá. Flavia bólintott, de Maria látta rajta, hogy a cseléd magában szitkozódik. Ami persze érthető is volt, hiszen Maria még egy fél órát elrabolt az alvás idejéből. Renilde Montessori még mindig az ebédlő ajtajában várakozott. A késői óra ellenére változatlanul csipke Gallíros, szorosra fűzött sötét ruhában a hajat több szarufésűvel akkurátosan föltűzve. Férje már biztosan réges-rég levette öltönyét, kényelmes házi kabátba bújt, és most a szalomban az újságja mellett egy szivarral és egy pohárka kiantival jó hangulatban fejezi be a napját. – Ej, kislányom, gyere már! – hívta Renilde. Maria megadóan vonszolta magát végig a folyosón. Csak nem sírtál? – Renélde kérdő tekintettel mustrálta a lánya arcát. Már rendben vagyok, jelentette ki Maria, de mielőtt bármit is ennék, meg kell musakodnom, bocsáss meg. Uton a fürdőszobába szabályosan a hátán érezte terenilde aggódó tekintetét. Amennyire Maria vissza tudott emlékezni, Renélde mindig mindent elkövetett, hogy eloszlassa a lánya félelmeit és aggodalmait amikor egyetlen leányként a Regia Scuola technika Michelangelo Buona Rotti diákja volt, Renilde majd minden este azzal volt elfoglalva, hogy némi bátorságot csöpögtessen belé, valahányszor összeszólalkozott valamelyik fiúval. Később pedig, amikor már a Regio Istituto technikó Leonardo da Vinci növendékeként természettudományi tanulmányokat folytatott, megint csak Renilde volt az, aki türelmesen meghallgatta és akkor is mindig biztatta, ha éppen nem a legjobb osztályzatokat vitte haza. A beszélgetéseknek köszönhetően Renilde túl azon, hogy természet tudományos érdekességekkel gazdagította ismereteit, részt vehetett leánya életében is úgy érezhette, hogy maga is része a férfiak uralta világnak. Maria általában élvezte az anyja érdeklődését és nagyra értékelte azt a biztonságérzetet, amit tőle kapott. Ma este azonban Egyáltalán nem akart beszélgetni vele. Ahhoz, hogy el tudja mondani Bonstermi élményeit, először saját magával kellett tisztáznia, hogy hogyan legyen tovább. Vajon kibíre még egy magányos estét abban a teremben? Belépett a fürdőszobába, és a mosdókhajló fölé hajolt. Elcsavarta a részcsapot, és már is csobogott a hideg víz. A Montessori házba, a Rómában akkoriban nem sok családnak volt része ilyen luxusban, be volt kötve a vízvezeték, a csapokból hideg és meleg víz folyt. Maria apja rangú pénzügyminisztériumi tisztviselőként jól keresett, és anyja hozománya is tetemes volt. Maria addig folyatta a vizet a kezére, amíg bőre sötét nem színeződött, és nem érezte már a hideget. Fogta a fehér szappant, a víz alá tartotta, habját gondosan elkente ujjain, és élvezte az enyhe harangvirágillatot. Kezét újra és újra az orrához emelte, amelyen ott maradt egy kis hab. Aztán beszappanozta, majd hideg vízzel megpaskolta az arcát is. – Maria! – kopogtak a fürdőszoba ajtón. A tejüvegen át anyja sziluettje rajzolódott ki. – Gyere ki végre a fürdőszobából! Ki hűl a paszta? – is, mama! Maria lemosta a szappanhabot az arcáról. Végre megszabadult a rothadás szaktól. Megtörölközött egy puha törölközőbe. Összefogott hajából kiszabadult vízes fürtjeit a füle mögé igazította, szoknyáján lesimította a ráncokat, és egy pillantást vetett az aranykeretes, ovális fali tükörbe. A tükörből visszatekintő fiatal nő fáradtsága ellenére rendkívül vonzó volt. Telt érzéki ajkakkal, nagy szemmel, körülötte hosszú, sűrű szempillával. Tekintetéből azonban most hiányzott az az elszánt akarat, ami mindig sugárzott belőle. Renilde ismét türelmetlenül kopogott, Maria kinyitotta az ajtót. Mit csinálsz ilyen sokáig a fürdőszobában? Mosakszom. Renilde rosszalóan elhúzta a száját. Gyere, menjünk az ebédlőbe. Tényleg nem vagyok éhes, legalább egy szelet, kenyeret egyél, él, makacskodott Renilde. Maria lemondóan követte az anyját. Legnagyobb meglepetésére apja nem a szalomban ült, mint ahogy azt várta, hanem az étkező asztalnál olvasta az újságját. Amikor Maria belépett az ebédlőbe, egy pillanatra fölnézett. A kerekasztal közepén lefedett porcelántál állt. Csak egy személyre volt terítve. Lapostányír, szépen hajtogatott damaszt szalvéta, súlyos ezüst evőeszköz, és finom, csiszolt vizes pohár, amelyben visszatükröződött a petróleum lámpa fénye. Biztosan nem eszel semmit? Renilde az asztal fölé hajolt, és megemelte a tálfedelét. A helyiséget tüstént zsája, vaj és foghagyma illata töltötte be. Mariának megkortult a gyomra. Nem bánom, megkóstolom. Renilde elégedetten bólintott, fogott egy merőkanalat és jókora adag tésztát mért ki Maria tányérjára. A tányér mellé pedig egy tálkában finomra reszelt parmezánt tett. Parancsolj! A fenséges illattól foszlottak a szörnyű bonsz képek. Na, mesé, Milyen volt az első órád az anatómián? Máris, mama! Maria védekezőn felemelte a kezét, beszívta a zsája illatot, lelki szemei előtt megjelent a főszernövény lila virága, megnyugodott tőle. Az elmúlt órák feszültsége egy csapással lehullott róla, mint egy súlyos páncél, amely a vállát nyomta. – Hagyd enni! – dörmögte újságja mögül Alessandro. Maria villájára csavarta a friss tésztát, a vette a falatot, és élvezte a nyelvén szétáradó aromát. A pasta íze valahogy az otthonosság vigasztaló érzésével töltötte el. Renilde türelmetlenül figyelte, ahogy lánya vacsorázik. Maria tányérján még volt egy kicsik, de már nem bírta tovább. – Na, és mit tanultál ma? Maria széthajtogatta a szalvétát, és letörölte szájáról a vajat. – Azt? hogy némely férfiak képzelete egyszerűen nem ismer határokat, ha arról van szó, hogyan nehezíthetik meg a nők életét az egyetemen. Renélde összekulcsolta kezét az asztalon. Nem fogalmaznál világosabban? Maria apja is kíváncsian lesett újságja fölött. Az úgynevezett magánóra annyiból állt, hogy megmagyarázták, hogyan tartsam a szikét. Aztán egyedül és szinte teljes sötétségben, rossz szagú folyadékban tárolt, undorító testetvek közepette bűzlő emberi szerveket kellett földarabolnom. Alessandro letette az újságot az asztalra. Senki sem kényszerít erre, Maria. Abba hagyhatod az egyetemet, és normális életet élhetsz. Mit jelent a normális élet? Maria felemelte a hangját. Fáradtsága szinte teljesen elszállt. Menjek férjez? És szüljek gyerekeket? Ezért vetetted latba a befolyásodat a kultuszminiszternél, meg a többi magas rangú tisztviselőnél, hogy vegyenek fel az egyetemre? Ne is mondd. Montessori tekintete elkomorult. Annak idején véget nem érő vitákat folytatott a feleségével és a lányával, míg nem végül beadta a derekát, és közben járt, hogy Mariát fölvegyék az orvosi karra. Közben persze jobban örült volna, ha a lánya más pályát választ. Mogorva arccal felállt, és az ablak alatti asztalkához ment. Kihúzta a kisfiókat, és elővette fa szivar dobozát. Kérlek, ne szivarozz az ebédlőben! Szólt rá Renilde. A szag napokig megül a szobában, és minden ételnek dohányíze lesz. Alessandro elhúzta a száját, kivette egy szivart a dobozból, és köntös zsebébe dugta. Átmegyek a szalomba. Renilde hálásan rámosolygott a férjére. Mond, papa, ha szivarozol, a dohányén kívül érzel más szagokat is? kérdezte Maria. Tessék, – kérdezett vissza meglepetten Alessandro. – Megengedett, hogy egyszer csak egy szivarra? – Maria, csak nem akarsz rászokni a dohányzásra – kérdezte felháborodottan Renilde. – Mindig azt hittem, hogy zavar a dohányfüst – mondta Alessandro Maria felé fordulva. Feleségével ellentétben nem találta olyan rémesnek a gondolatot, hogy lánya rá akar gyújtani. Nem volt benne semmi rendkívüli, modern hölgyek szoktak cigarettázni, sőt, bizonyos társadalmi körökben kimondottan hozzátartozott a jómodorhoz. Minél jobb módban éltek a hölgyek, annál drágább dohányt fogyasztottak. – A szagát most is utálom – válaszolta Maria. – De még mindig elviselhetőbb, mint a boncterem bűze. Fogalmam sincs, hogy ott milyen szag van, de a dohányzás közben az ember általában nem érez más szagot, jelentette ki az apja. Maria kimerültsége és vele együtt levertsége is egy csapásra elmúlt. Fejében megszületett a terv, amelyet már másnap meg fog valósítani. Adjál nekem egy szivart, papa. Alessandro Montessori kelletlenül visszaballagott az asztalkához, amelynek a fiókjában dohány tartalékait rejtegette. De ha valaki megkérdezi, hogy honnan szerezted a szivart, el ne árult, hogy én adtam. Megígérem, Mária felpattant a székéről, az apjához lépett, és még mielőtt az tiltakozhatott volna, poszit nyomott az arcára. A szeretet e fajta megnyilvánulásairól Maria két évvel korábban leszokott, mert úgy hitte, hogy Alessandról nem örül neki. De nem vette észre apja meghatott pillantását, mert gondolatban már a boncteremben járt. A gondolat, hogy ezt az akadályt is sikerrel veszi majd, valósággal szárnyakat adott neki. Elégedetten szorította orrához a szivart, és szívta be a dohány kellemes illatát. Így menni fog, mondta bizakodva, aztán megköszönte anyjának a finom vacsorát, és elindult a szobájába. Jó ét, mama, megyek aludni, holnap fárasztó napom lesz. Ez ellen renildének sem lehetett semmi kifogása, bármennyire is szerette volna megtudni, mi történt az este a lányával. Egyelőre azonban a türelmet kellett gyakorolnia.